«Уколи, щоб бачити кола?» 1. Вийшовши за двері інститутського кафетерію, а за сумісництвом і кімнати відпочинку з телевізором, Каліша оповела одною рукою плечі люка і притягла до себе. Він подумав був, а радше сподівався, що вона знову збирається його поцілувати, але натомість дівчина зашепотіла йому на вухо. Губило скотали шкіру, тілом бігали мурашки. «Говори, що завгодно, але не про морін. Нічого не розповідай, окей? Ми пропускаємо, що нас лише зрідка підслуховують, але краще не ризикувати. Не хочу, щоб у неї були проблеми. Морін гаразд. Вона тут покоївка, але хто ж їх підслуховує? Люк іще ніколи не почувався таким розгубленим. Навіть тоді, коли він чотирирічний, на цілих 15 нескінченних хвилин залишився сам без мами, в молв Америка. А тим часом, як і передбачала Каліша, його знайшла комашня. Маленькі чорні кузьки хмарками кружляли над головою. Земля на дитячому майданчику була здебільшого всипана гравієм. Територія при баскетбольних кільцях, де малий на ім'я Джордж усекидав м'яча, була заасфальтована. А навколо батута лежало якесь губчасте покриття, щоб пом'якшити падіння, якщо хтось неправильно стрибне і відлетить у бік. Ще там були корти для шафлборду і бадмінтону, мотузкова траса і набір яскравих кольорових циліндрів, з яких діти будують собі тонелі. Хіба що всі тутешні діти вже були задорослі для такої розваги. Ще там стояли гойдалки, балансири і гірка. У бабіч довгої зеленої шафи розтягнулися столи для пікніків, а на самій шафі висіли оголошення. Ігри і спорядження. Та «Будь ласка, складайте все на місце». Майданчик був огорожений сітчастим парканом за вишки щонайменше 10 футів, і Люк помітив камери, що споглядали за ними з двох позицій. Камери були запелюжені, наче їх уже давно ніхто не чистив. За парканом самий ліс, переважно сосновий. Судячи з товщини дерев, Люк припустив, що їхній вік становить плюс-мінус років 80. Формула, узята з книжки «Дерева Північної Америки», яку він читав по суботніх вечорах десь у віці 10 років, була досить простою. Немає потреби рахувати кільця. Просто на око прикидаєш окружність якогось одного дерева, ділиш його на число ПІ, щоб отримати діаметр, а потім множиш цю цифру на середній коефіцієнт росту північноамериканських сосен, який становить 4,5. Підрахувати досить легко, так само, як і дійти наступного логічного висновку. Ці дерева не проріджували дуже давно, може вже кілька поколінь. Хай чим був цей інститут, але стояв він посеред старого лісу, тобто в Богом забуті глушині. А від дитячого майданчика на думку спадало тільки одне: якщо десь існує в'язничний прогулянковий двір для дітей віком від 6 до 16, то виглядає він саме так. Дівчинка Аріс помітила їх і помахала рукою. Вихаючи кінським хвостом, вона двічі стрибнула на батуті і тоді скакнула вбік і приземлилась на губчасте покриття. Ноги розведені, коліна зігнуті. Ша, кого ти привела? Це Люкеліс, відповіла Каліша. Сьогодні вранці прибув. «Привіт, Люку!» Айріс підійшла ближче і простягнула руку. Ходорлява дівчина на пару дюймів вища за калішу із симпатичним приємним обличчям. Щоки і чоловне і блищало від, як вирішив Люк, суміші поту і репеленту. «Айріс стенгоуп!» Люк потис її руку, усвідомлюючи, що камашня – Мінджі, ось як її називають у Міннесоті. Але як вона зветься тут, Люк не мав жодного уявлення. Уже почала його куштувати. Не радий тут перебувати, але певно, що радий з тобою познайомитись. Я забілі на штат Техас, а ти з Міннеаполіса. Це в я знаю, де це, сказала Еріс. У краю мільярда озер чи ще якоїсь фігні. Джордже. гукнула Еліс. Де твої манери, юначе? Ходи сюди. Гразд, але стривай. Це важливо. Джордж відійшов на край баскетбольного майданчика, став при штрафній лінії. Притис до грудей м'яч і заговорив низьким схвильованим голосом. Окей, шановна публіко, після семи напружених матчів настав вирішальний момент. У нас додатковий овертайм, Візардс відстають від Селтікс на одне очко, і Джордж Айлс, який щойно встав із лави запасних, має шанс вибороти перемогу китком зі штрафної лінії. Як влучить раз, то вибори для Візардс нічию. Як влучить двічі, то його ім'я увійде в історію Портрет повісять у баскетбольній залі слави І може йому навіть дістанеться кабріолет Тесла Це має бути індивідуальне замовлення, сказав Люк Тесла не виготовляє кабріолетів, ну принаймні поки що Джордж не звертав уваги Ніхто не очікував, що Айлс опиниться в такій ситуації І в останню чергу сам Айлс На арені центру Верайзон запалала зловісна тиша Аж тут хтось перднув Закричала Айріс, висунула поміж губів язика і видала довгий виразний звук Справжній випал духового оркестру і до того ж смердючий Айлс робить глибокий вдих Двічі б'є м'ячем по підлозі Його фірмовий жест Джордж у нас не просто слабий на язик У нього ще й активне уявне життя відбувається Сказала Айріс Люку З часом звикаєш Джордж глянув на трійцю Айлс кидає сердитий погляд на самотнього фана Селтікс, що підрочує його з центрального кола. «Це дівчина, тупенька на вигляд, а також навдиво вижу потворна». Айріс іще раз пернула йому губами. Айлс розвертається обличчям до кошика. Кидок!» М'яч навіть не торкнувся кільця чи щитка. «Господи, Джордже!» – мовила Каліша. «Це просто жах! Давай уже нічію або програвай, щоб ми могли поговорити. Цей малий не розуміє, що з ним відбувається». «Наче ми розуміємо», – сказала Айріс. Джордж зігнув ноги в колінах і кинув ще раз. М'яч прокотився по ободу корзини, поміркував трохи і впав у бік. «Перемога Селтікс! Перемога Селтікс!» – закричала Айріс, підстрибнула мовча черлідерка, замахала невидимими помпонами. «А тепер ходи сюди і привітайся з новеньким!» Джордж рушив до них, дорогою відмахуючись від комашні. Він був низенький і опецькуватий, і Люк подумав, що хлопець зможе професійно грати в баскетбол, хіба що у фантазіях. Очі в Джорджа були світлоблакитні, вони нагадали Люкові фільми з Полом Ньюменом і Стівом Маквіном, які вони з Рольфом дивились по ТСМ. Від думки про те, як вони з другом валялися перед телевізором і поїдали попкорн, Люкові стало зле. Аго, малий, як тебе звати? Люк Еліс «А я Джордж Айлс, хоча дівчата вже, мабуть, тобі сказали. Я для них як бог». Каліша ні трохи не знітилась. Айріс виставила середній палець. «Бог, кохання!» «Тільки хай буде Адоніс, а не Купідон», – встряв розмову Люк. Принаймні спробував. «Адоніс – це бог краси і бажання. Як скажеш?» «То як тут тобі поки що? Відстій, скажи». «Що це за місце?» Каліша назвала його інститутом, але що це значить?» З таким самим успіхом зможемо називати його притулком Місіс Сіксбі для неслухняних дітей з паранормальними здібностями, сказала Еріс і сплюнула. Це навіть не те, що почати дивитись фільми зсередини. Це наче почати дивитись серіали середини третього сезону. І сюжет у серіалу геть заплутаний. Так, хто така Місіс Сіксбі? Тотешня стервоматка, сказав Джордж. Ти ще з нею познайомишся і дам тобі на цей випадок пораду. Не кривослов. Вона не любить, коли її кривословлять. «Ти тепер чи ТК?» – спитала Айріс. «Припускаю, що така, хоча насправді це вже було далеко не припущення. Інколи біля мене рухаються речі, а оскільки я не вірю в полтергейстів, то це, певно, я й роблю. Але ж моїх здібностей недостатньо, щоб…» Люк затнувся. «Недостатньо для того, щоб я опинився тут», – подумав він. «Але ж він уже тут». «Позитивний ТК?» – спитав Джордж і рушив до столу для пікніків. Люк посунув за ним дві дівчини слідом. Він міг вирахувати приблизний вік лісу, що їх оточував, знав назви сотні різних бактерій, міг прочитати цим дітлахам лекцію про Геймінгуея, Фолкнера чи Вольтера. Та все одно він ніколи аж настільки не пас задніх. «Уявлення маю, що це значить», – пояснила Каліша. «Пози, це так вони називають дітей, типу мене і Джорджа. Лаборанти, доглядачі та лікарі. Ми не маємо цього знати». «Але знаємо», – сказала Еріс. «Так званий секрет полішанеля. Позитивні ТП і ТК можуть застосовувати здібності, коли заменеться, принаймні в більшості випадків, на відміну від решти. У мене речі рухаються тільки тоді, коли я злюся, дуже радію, або мене просто захопити розполохом. Це відбувається не самохідь, як чхання. Тож я середньостатистична. А середньостатистичних ТК і ТП вони називають рожевими. Чому? – спитав Люк. «Бо якщо в тебе посередні здібності, то на паперах у твоїй теці ставлять маленьку рожеву крапку. Ми також не мали б знати, що там у наших теках, але я примудрилася зазирнути у свою, інколи вони недбалі». «Але обережність ніколи не завадить, бо вони цю недбалість можуть засунути тобі в дупу і провернути», – сказала Каліша. «У рожевих більше тестів і більше уколів», – сказала Айріс. «І в баці я побувала. Паршиво, але жити можна». Джордж не дав Люкові закінчити питання я така ТК-поз. У мене в теці немає рожевих крапок. Рожевий – це не про цього малого». «Ти бачив свою справу?» – спитав «А мені не треба. Я і так крутий. Дивино». Жодної концентрації в стилі з вами. Малий став собі спокійно, аж раптом сталося дещо надзвичайне. Принаймні, люку це видалось надзвичайним, хоча на дівчат, вочевидь, великого враження не справило. Хмара Мінджів, що кружляла в Джорджа над головою, відлетіла назад, утворюючи при цьому щось на кшталт хвоста комети. Наче комашню здув сильний порив вітру. От тільки вітру не було. «Бачиш?» – спитав Джордж. Така позу діє, тільки воно довго не триває». І правда, комашня вже повернулася і намотувала кола біля Джорджа. Відлякував її тільки репелент. «А цей твій другий кидок у кошик?» – спитав Люк. «Ти міг скерувати м'яч?» – Джордж із жалем похитав головою. «От якби вони дістали якогось потужного така поза!» – сказала Еріс. Запал від знайомства з новеньким уже минув. Вона виглядала втомленою, налякою і старшою за свій вік. П'ятнадцятирічний, за припущенням Люка. «Щоб він нас нахрен звідси телепортнув!» – продовжила вона, сіла за стіл для пікніків і затулила очі рукою. Каліша присіла поруч і поклала їй руку на плече. Годі тобі, все буде добре». «Ні, не буде», – відповіла Айріс. «Поглянь на мене, я наче подушечка для голок». Айріс випростала руки. На лівій було два пластири, на правій – три. Тоді дівчина худко протерла очі і змінила вираз на обличчі. Як визначив люк, він мав означати впевненість і рішучість. «То що новенький?» – знову заговорила Айріс. «Ти можеш зумисно рухати речі?» Люк ніколи не порушував у голос тему думки, що править матерією, тобто телекінезу. Хіба що зі своїми батьками. Мама казала, що як люди про це дізнаються, то перепудяться. Тато казав, що це не найважливіша його здібність. Люк з обома точками зору погоджувався, але ці діти не споджувались. І тут ця здібність таки багато важила. Це було ясно як день. Ні, я навіть вухами ворушити не можу. Усі засміялись і Люк розслабився. Це місце було дивним і лячним, але хоч діти видавалися нормальними. Час від часу щось навколо мене рухається, та й по всьому. Тарілки чи столове приладдя. Інколи двері самі по собі зачиняються. Раз чи два вимикалась лампа в мене на столі. Нічого такого визначного. Чорт, я навіть був непевен, чи сам це роблю. Гадав, що це протяг або глибинні коливання грунту. Діти споглядали його мудрими очима. Окей, здався Люк. Я знав. І мої батьки також. Там ми не сприймали це як щось особливе. А може би і сприймали, подумалось, Люку, якби він не був таким страшенно розумним малим, що його прийняли не в один, а в цілих два університети у віці 12 років. Уявімо семирічного хлопця, який грає на піаніно, що той Ван Клейборн. Кому яке діло, якщо він іще й пару картярських фокусів знає, чи вміє ворушити вухами? Проте Джорджу Аріси Каліші він не міг цього сказати. Воно прозвучало б як хвастоще. Маєш рацію, нічого такого особливого, обурено мовила каліша. У цьому бляха й прикол. Ми ж на якась там Ліга справедливості або Ікс мене. Нас викрали. Люк усім серцем сподівався почути сміх. Сподівався, що хтось зараз скаже звісно, що ні. Пш, а то, натомість сказав Джордж. Через те, що ти на пару секунд можеш комашню відігнати, через те. Люк згадав, як зі столу в рокіт-піці впала тація. «Що вряди години годи я заходжу до себе в кімнату, і двері зачиняються самі по собі?» «Ну», – сказав Джордж, – «якби вони цупали людей за вродою, то каліші і Еріс тут не було б». «От мудозвон», – відреагувала Каліша. «Навдиво вижу витончена відповідь. Десь на одному з з погризимою сарделю. Мені часом аж кортить, щоб тебе забрали в задню половину». Сказала Еріс. «Мене, мабуть, боженька покарає за це на смерть, але...» «Стривайте», – мовив Люк. «Постривайте, но. А тепер усе спочатку». «Це і є початок, братику», – почувся голос у них за спинами. «І швидше за все, на жаль, це ще й кінець».